аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишіться на цей канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. Айзек Азімов І що воно таке кохання? Але ж це два різних види. Сказав капітан Гарм Придивляючись до істот Взятих на планеті Над якою кружляв їх корабель Капітанові органи зору Випнулися назовні І сфокусувалися до максимальної різкості Кольорова цятка над ними Заграла швидкими спалахами Ботаксові Аж на душі потепліло Нарешті він знову Може читати ті спалахи Адже йому Довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, намагаючись розшифрувати модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І тепер, розмовляючи з Палахами, він немов повертався до своєї батьківщини у персеєвому рукаві галактики. «Ні, не два види», – відказав він. «Це дві форми одного виду. Дурниця. Адже у них, у них зовсім неоднаковий вигляд. Вони дещо схожі на персейців, хвала сутності, і не такі огидні собою, як більшість іншопланетних істот. Доволі доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток немає. Вони можуть розмовляти».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 Певно, гидота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі пласкі й нерухливі. Коли немає кольорової мови, то яке із них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже ось ця на що ліворуч, менша. І вусики чи що-то таке у неї довші. Та й пропорції не такі. У неї опуклості там, де у другої немає. Е... Вони взагалі живі? Живі, але у дану мить непритомні, капітане. Я обробив їх психіку, аби вони не боялися, коли їх вивчатимуть. А чи варто їх взагалі вивчати, Ботокса? Ми і так дещо перевищили ліміти, а нам іще треба дослідити принаймні п'ять планет, значно перспективніших, аніж ця. Маніпуляція із затримкою часу – Дорого коштують, і я волів би відвести їх назад та й летіти далі. Але довге, слизьке ботаксове тіло аж задрижало із нетерплячки. Його трубчастий язик вистромився з рота і загнувся вгору до плескатого носа, а очі втягнулися у голову. Його розширена до кінця припала рука, заперечливо піднялася, а цятка над очима. Почала мінитися густо червоним кольором. Боронь на сутність, капітане! Важливішої планети годі й шукати. Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза. Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя у всій галактиці, капітане, і саме через те, що вони мають дві форми. Я не розумію. Спалахнув здивованими вогнями капітан. «Капітане, мені доручили дослідити цю планету, і це була важка робота, адже планета унікальна. Така унікальна, що я на силу зміг осягнути всі її аспекти. Наприклад, майже все живе на планеті складається із видів, котрі мають дві форми. У нас немає слів, щоб це описати». І немає навіть таких понять. Я можу тільки назвати їх першою і другою формами. Їхньою звуковою мовою перша менша форма називається «жінка», а друга більша «чоловік». Отож, вони самі свідомі цієї різниці. Гарм скривився. Який огидний спосіб спілкування? Це ще не все. Аби розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти капітане. Гарм, що нахилився, було придивляючись до привезених зразків із виразом зацікавлення його гиди водночас, раптово випростався. Як це взаємодіяти? Що за нісенітниця? Адже одна із найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота Породжує нащадків у якнайінтимнішому заглибленні в саму себе. Тільки це надає життю високої цінності. Так, але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти із нею. І яким чином? Ну, важко сказати. «Це щось дуже особисте, і в доступній мені літературі я не зміг знайти жодного точного і докладного опису. Але спромігся дійти певних логічних висновків». Гарм похитав головою. «Та це… це безглуздя! Брунькування – найсвященніша, найінтимніша справа у світі! На десятках тисяч планет!» І не дарма, – сказав великий фотобарт Левулін, – у час брунькування, у час брунькування, в солодкий і любий час брунькування, ви не розумієте, капітане. Ця взаємодія між формами, вона якимось чином, я точно не знаю яким, призводить до перемішування генів і до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються Нові комбінації особистостей. Різновиди множаться, гени, котрі зазнали мутацій, виявляються у генотипі майже відразу, тоді як при звичайному брунькуванні для цього потрібні тисячі років. Ви хочете сказати, що гени одного індивіда можуть комбінуватися із генами іншого? Спалахнув здивованою веселкою Гарм. А ви знаєте, як це безглуздя із погляду фундаментальних принципів фізіології клітин виглядає? Але так воно і є, відказав Ботакс, аж знітившись під поглядом вибалушених очей капітана. Еволюція і справді прискорюється. На цій планеті справжнє буяння видів. Я гадаю, тут їх мало не півтора мільйона. Скоріш за все. Півтора десятка. Ви не дуже вірте всьому, що вичитали з їх літератури. Та я і сам бачив десятки різновідмінних видів на зовсім невеличкій території. І я вам кажу, капітане, дайте цим істотам трохи часу, і вони розвинуться так, що випередять нас і захоплять владу над галактикою. Доведіть мені, що ця взаємодія, про яку ви говорили, існує. І я подумаю про вашу вимогу. А як ні, то всі ваші химери нічого не варті, і ми полетіли далі, пане досліднику. «Доведу!» Цятка над ботаксовими очима замиготіла яскравими жовто-зеленими кольорами. «Живі істоти цього світу унікальні іще з одного погляду. Вони...» передбачають свої ще недосягнені успіхи, можливо, тому, що постійно можуть спостерігати швидкі зміни. Тому вони кохаються у літературі, яка описує космічні подорожі, хоча насправді вони їх ще й не знають. Я переклав назву цієї літератури як «наукова фантастика». Я читав майже виключно таку літературу, тому що в своїх мріях і фантазіях я гадаю, вони розкриють і покажуть, яку саме небезпеку становлять для нас. І ось з цієї науково-фантастичної літератури я і зробив висновок про спроби взаємодії між двома формами. І яким чином? На цій планеті є такий собі журнал, котрий часом публікує науково-фантастичні твори з містом яких... Майже завжди бувають хм, різні аспекти взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а лише натяками. Назву журнала можна перекласти як хм, «любитель розваг», Playboy. Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, окрім взаємодії форм, і всюди шукає, Цієї взаємодії так методично і наполегливо, що викликав у мене повагу. У своїх дослідженнях я керувався матеріалами саме із цього журналу. І з надрукованих там прикладів я дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ... Знищити цю планету, аби не лишилося й атома Ну гаразд Втомлено, проблемав капітан Приведіть їх до тями і швидко зробіть все, що треба Марч Скінмор раптом прокинулася і побачила, де вона опинилась Вона виразно пригадала, як смерком стояла на станційній платформі майже безлюдній тільки поруч із нею стояв якийсь чоловік. На іншому кінці платформи – другий. Вдалині почувся тихий гуркіт, то надходив потяг. А далі щось блиснуло. Мардж, немов вивернуло на виворіт, і вона невиразно побачила якусь довгу, вкриту слизом потвору. Потім її підняло у повітря і… Боже! Вигукнула вона, здригнувшись. «Воно і досі тут, а вон іще одне!» Її аж занудило від огиди, але страху не було. Вона аж запишалася, що не боїться. Чоловік, той, що був біля неї на платформі, тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав поношений капелюх. «І вас теж схопили, Егеш?» – запитала вона. А кого ще? У Чарлі Грімбуда ледь підгиналися ноги. Він почав підіймати руку, аби скинути капелюх і пригладити вже рідкувате волосся, крізь яке просвічувала лисина, але рука ніби вперлася у гуму, пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її і похмуро глянув на жінку перед ним. Жінці було років 35. Вона мала тонке волосся, гарну зачіску Сукня пошита непогано, відзначив Чарлі Одначе йому у ту мить хотілося бути деінде Його нітрохи не тішило товариство Навіть жіноче Не знаю, дамочко, сказав він Я саме стояв на пероні, і я Тоді щось блиснуло але я нічого не відчув. І ось опинився тут. Мабуть, це якісь чоловічки з Марса чи Венери, чи іще звідки лязь. Мардж закивала головою. І я так думаю. Летючі тарілки, чи що? Ви злякалися? Зовсім ні. Аж дивно. Я, мабуть, з глузду з'їхав, а інакше б я злякався. Куме діє якась. Знаєте, я теж не злякалася. Господи, ось одне сюди суне. Якщо воно до мене доторкнеться, я закричу. Дивіться, які у них руки, немов хробаки, а шкіра вся у зморшках і в слизові. Мене аж нудить. Боток, схитаючись, підійшов і промовив репучим і пронизливим голосом, по змозі наслідуючи людський. Істоти, ми вас не скривдимо, ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка. Ти диви, воно балакає здивувався Чарлі. І як це взаємодіяти? Між собою, одне і з одним пояснив Ботакс. Гм, Чарлі зіркнув на марч. Ви. «Розумієте, чого він хоче, дамочко?» «Нічого я не розумію», – гордовито відказала та. Ботекс іще раз пояснив. «Я хочу, щоб ви...» І він вжив коротке слово, яке чув одного разу і яке теж було назвою процесу взаємодії. Марч почервоніла і заверіщала на все горло. «Що таке?» Ботекс і капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, котрі нестерпно заболіли від її пронизливого крику. А Мардж торохтіла обурено. «Що таке? Я заміжня жінка! Якби це мій Ед почув, він би вам сказав! А ти розумнику!» Вона сіпнулася до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовища. «Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш...» «Та Бог з вами!» – розпачливо запротестував збентежений Чарлі. «Мені воно й не в голові. Я й не думав про щось таке. Я теж одружений чоловік, у мене троє дітей. Послухайте!» «Щось трапилось досліднику Ботакса?» – спитав блимаючи Гарм. «Бережи мене сутність, які жахливі звуки!» Ботекс відповів ліловим спалахом збентеження Та знаєте, у цій взаємодії дуже складний ритуал Спершу вони ніби опираються їй, але це посилює дальший ефект Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки Вони мусять обдирати одне одного? Спантеличено заблимав гарм «Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра. Вона скидається безболісно. Отож, її треба скидати. Особливо із меншої форми». «Ну гаразд. Скажіть їй, хай зніме з себе шкіру. Але у цьому мало приємного ботоксе». «Ні, навряд чи слід сказати меншій формі, аби вона скидала з себе шкіру». «Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу. Ось у мене є уривки із космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. Той самий журнал, про який я казав. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок. І він, немов шалений, почав здирати одяг Зі стрункого дівочого тіла. На мить він відчув щокою теплий, тугий дотик її напівоголених грудей, ну і так далі. Розумієте, оте здирання, усунення силоміць, діє як збудник. «Грудей?» – проблемав капітан. «Я не розумію цього спалаху. Та я придумав його...» аби позначити ось ті опуклості на верхній передній частині тіла меншої форми. «Зрозумів», – блимнув капітан. «Ну, гаразд, скажіть більшій формі, хай з дерешкі розменшує. яка ж це все гидота!» Ботак обернувся до Чарлі. «Сер», – сказав він, – «здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будьте ласкаві». «Я звільню вас із силового поля, аби ви змогли зробити це!» Очі у Мардж зробилися аж крухлі від гніву. Вона розлючено шарпнулася до Чарлі. «А ну тільки спробуйте! Не смійте торкатися до мене, сексуальний ви ман'як!» «Та ви що?» – жалібно пропищав Чарлі. «Хіба це я? Слухайте!» – звернувся він до Ботакса. «У мене дружина і троє дітей. Якщо вона дізнається, що я здираю з когось одяг, вона мені голову розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє? Щойно я гляну на якусь іншу. Послухайте!» «Він і досі не хоче?» – нетерпляче проблемав капітан. «Очевидно», – сказав Ботакс. «Можливо, незвичне оточення продовжує цю стадію взаємодії». «Оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу». У науково-фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить інопланетянин. Ось, наприклад, тут. Він погортав свої нотатки, шукаючи необхідну. Ось, тут описана істота з іншої планети неймовірно огидна. Бачте, капітане?» У тутишніх істот такі недоладні уявлення про красу. Їм і на думку не спаде уявити собі вродливих створінь із гарною слизовою оболонкою, як у нас. «Ну давайте вже робіть, що треба», – перебив його капітан. «Адже ви згаєте так цілий день». Е, «Гаразд, капітане, гаразд. Тут сказано, що <кхід> прибулиць із космосу підступив до дівчини». І ухопив її в обійми Вона істерично закричала А його щупальці вже дерли на клапті її спідницю Ха-ха, розумієте? Ці істоти кричать від збудження, коли з них стягують шкіру Слухайте, Ботоксе, давайте швидше стягуйте Але будь ласка, не дозволяйте їй кричати Ці звукові хвилі кидають мене у дрож. Ботекс вічливо сказав до Мардж, «Коли ваша ласка, плескати й немов лопатка-палець, дістався до застіпки на спині жінки. Мардж розпачливо засіпалась, «Не торкайтеся мене, не чіпайте, ви вимажете мене своїм слизом!» «Ця сукня ворбаха коштує 24 долари і 95 центів! Не підходь, тварюко! Дивіться, дивіться, які в неї очі!» Вона аж засапалась, ухиляючись від незграбної руки інопланетянина.